Turneele teatrelor, pe vremuri, aveau un farmec deosebit. Se închiria un dragon de CFR, se transforma în dormitor și se străbătea toată țara. Se creiau legături, prietenești, se întâmplau tot felul de scene... Și, în, în plus, în anumite orașe, primarii aveau pe atunci obiceiul, ca după ce se termină spectacolul, să invite trupa la un banchet dat de domnul și doamna primar. Am ajuns într-o zi la Turnul Severin, un oraș cu totul special. În acest oraș, domnul primar fiind vorba de Teatru Național, a dat un banchet mai special, care s-a prelungit până la apariția zorilor. După care, plecând de la restaurantul respectiv, trupa noastră de actori s-a comportat într-un mod mai special, cărând o roabă. Pe tot bulevardul. A doua zi, către seară, maestrul care conducea acest turneu, a aflat de această întâmplare și a urmat predica de rigoare. Nu v-a fost rușine, măi. Măi, copii, măi, v-ați făcut de râs. Tot orașul acum vă vorbește. Niște actori ai Teatrului Național S-au îmbătat și au plimbat prin oraș, prin centru, prin bulevardul principal O roabă! Nu v-a fost rușine! Nu v-ați gândit la mine că o să mă compromiteți? Ba ne-am gândit, maestre, de-aia v-am luat în roabă